Scena reprezintă o mică gară cu porumbei și umbrar de salcămi dintr-un oraș de acum un sfert și mai bine de leagă. Pe linia. Iată, chiar în acest moment, clopotul de semnalizare anunță sosirea automotorului de 18:35. Pe peronul proaspăt recorit cu opturi de stropitoare se ivesc ca din pământ pe grupuri, pe vârste, pe servostu, nelipsiți curioși. Vânzătorii de la magazinul mixt, un subcomisar, două coafeze, un licean, sau nu? Liceanul e de-al casei Mai bine zis, de-al stației E băiatul mai mic al șefului de gară Elevul Beligan Radu De la liceul de aici, din oraș Urmărește cu interes forfota din jurul său A descoperit printre cei prezenți și câțiva reprezentanței corpului didactic Pe domnul profesor Ciocan Care ca de obicei a trimis pe cineva să-i cumpere de la Arad Ultimul număr din gazeta matematicii Iată și pe domnișoara aceea bătrână Stai, cum îi spune? De aici, de la gimnaziul de fete Profitând de faptul că regulamentul gimnaziului interzice cu strășnicie elevelor ciorapii trei sferturi și staționatul pe peron Domnișoara își face obișnuitul rond în căutarea de nesupuse Iată că și a apărut una Ce cauza că arăzam firescu? Ce cauți aici? Să vedeți, domnișoara Mama! A, să... Și mai sunt domnul de gimnastică, profesorul de română Despre acesta se spune că nu prea e sănătos la cap Scrie poezii în loc să se însoare Elevul Beligan Radu nu e de aceeași părere Din potrivă, tânărul acesta visător și retras e sănătos tun Seamănă cu profesorul Marin Miroiu din... Adică nu... E foarte puțin probabil ca elevul de atunci să fi avut cunoștință că o bună parte din distribuția pe care o întâlnește seară de seară aici pe Peron Va susține cândva afișul uneia dintre cele mai îndrăgite comedii românești Am găsit un călător fără bilet. Nu vrea nici să plătească, nici să se legitimeze Vreau să-l dea jos. E poți Ia dea jos. Vreau să-l dea jos. să-l dea jos. Vreau din Dumneavoastră aveți bilet? să-l dea jos. să plătiți Ce? Biletul și să Am plătit? jos. Vreau să-l dea ce Vreau să să ce și nici seama. că acel profesor sfios și romantic va vedea lumina Rampei în interpretarea unei dintre cei mai valoroși și cunoscuți actori înregistrați în fonoteca emisiunilor noastre de satiră și umor. Artistul poporului, Radu Beligan <fie> Semnalmente, pe linia de sketch. Aici telefonista 300, Ascult. Domnilor, aș vrea să primit o telegramă. Locul? Cum locul? O trimiteți locul sau în provincie? La Târgoviște. Strada? Strada Unii 25. Și Raionul? Nu știu. Nu am înțeles, repetat. Nu știu. A, ah, vreți să faceți economie de cuvinte? No, do -de. Bine, nu, do-do-do Bine, nuvele? Domnișoara Suzy Cum v spus? Suzy, nu vă place, eu la ador Spuneți, vă rog, pe litere S de la Sisoie, U de la Uruguai, Z de la Zaharia și I de la Incendiu Ce e cum? Popescu, cu P de la... de la Popescu Domnișoara Suzy Popescu Exact Dictați textul Draga mea, dragă Cum? Draga mea, dragă. Draga mea și dragă? Nu mai bine de la mele? Nu, nu, eu vreau, draga mea, dragă. Vă mă rog cum doriți. Draga mea, dragă. Draga mea, dragă de două ori? Nu, nu, o singură dată, dumneșară. Ce mai departe? Ascult vântul, te iubesc. Ascult vântul, te iubesc. Uh... așteaptă te A... șansa bonat? Da, uh, orașele mor de când tu ai plecat, dar statul e așteaptă mereu în același loc. Uh, momentul, moment, vă rog. Pe ai plecat, dar cine așteaptă? Statuia Cum? Aha, aha, dar aștept ca o statuie Nu, nu, nu eu, statuie așteaptă Înțeleg, statuia așteaptă ca o statuie în același loc Mai departe? Mihail Cogelnicianu mă privești. Mihail prenumele? Da, domnișoara Ce mai cum? Cogelnicianu. Puneți pe litere Ca de la kilogram, O de la... G de la gherase o, de la... nu știu de la ce o, de, la... de la asta de la... Da, mulțumesc! L, de la Lina... Am înțeles! Mihail Cogălniciano, exact! Da, Duduie! Ce Mă privește! Te iubesc! Mă privește, te iubesc! Te iubesc, te iubesc! Te iubesc de trei ori? Da, Duduie! Să știți că e 25 de mai în cuvinte? Știu, Duduie Și tariv redus, el mai până la 11 cuvinte Știu și asta Și mai vreau să puneți două, te iubesc Esc. Te iubesc Radu Asta e natura? Da, domnișoare Vă recitesc textul Draga mea, dragă, o singură dată Ascult vântul, te iubesc În moarte de când tu ai plecat, dar asta te așteaptă O statuie în același loc Mihai Coglălnicianul mă privește, te iubesc, te iubesc, te iubesc, Radu. Alte semnalmente Când vedeți trecând pe o stradă sau pe o scenă această siluetă subțire și legănată, acest chip făcut din linia scuțite, traversate de un surâs ironic bonom, această frunte cultă sub în căreia se află două lumini scormonitoare, amintiți-vă că teatrul românesc dă lumii în fiecare anotimp istoric actori extraordinari. Ce a fost Milo pentru vremea sa și Notara pentru vremea sa și Iancu Brezeanu, Ian Vescu, Toni Bulandra, Timică, Ramadan pentru vremurile lor, E astăzi Radu beligan pentru noi. Nu e numai un foarte mare artist, ci și un cărturar, animator, profesor, conducătorul celei mai importante scene a țării, președintele Organizației Teatrale Internaționale. O strună de aur a lăutii române. Prin numele său, ca prin acela lor cărui creator ce aduce fală țării, ne veșnicim puțin și noi contemporanii săi. Semnat criticul Valentin Silvestru La proba poezie satirică l-am rugat pe Radu Beligan Să ne mai recite odată binecunoscuta baladă a maestrilor A lui Tudor Arghezi. <fie> <fie> Îndăsagi, pe umăr, vârme o păcală aducea în târg ouă și zmântână în oală Numărând pe dește câte săptămâna cum pânea cu ouă brânza și smântână, și pornea de joia și cu buzi de caș să-i ajungă vineri marfa în oraș, când, din casă în casă, pentru fiecare domn avea vreo turtă și prin buzunare. Advocat și doftori și adeseori cântăreți și pictori, dascăli și actori. Dintr-un timp aude un cuvânt ciudat, care fuse aproape greu de învățat, când vorbeau pe scară, în uși ori pe ferestre, domnii, mușterii, își ziceau maestre. Câte cinci și 10 de astfel de pedeștri, adunați la poartă, toți erau maestri. ce -o mai fi și asta? se întrebea pe cală, că n-am auzit-o în piață, nici la școală. Poate în capitală este și rămâne ca găiești confuse neică sau jupâne. Dar văzut că vorba maestre stârnește o înviorare parcă-i și la bătrâneții, și la tinerețe. El, un an de zile, puse să o învețe, cei chemați cu vorba care îi se spune înfloresc în sine îndată. Ce minune! Cum le zici, maestre, în ce aveai de spus? Gâtul li se de trei ori mai sus, omul e mai ager, mai vioi, mai sprinten, ca un roi bagale îndemnat de pinten." Și pe care și zise, Vorba asta scurtă e ca mângâierea porcului pe burtă, e cu farmec dulce și din strâmb orciung simți că te rățește și te face lung." Insul se mândrește, limba-i se deznoadă, Și avânt și vesel dă-nădragi din coadă. Măi, ce bine-mi Am aflat și harul Să-mi pui în picioare bine și măgarul. Cum ajung acasă, văd eu cât îi este De fudul auzul și-o să strig, Maestre! cu proba monolog A cărui ștachetă oaspetele nostru de astăzi Și-a autodepășit-o nu odată De data aceasta este vorba de o scrisoare Adresată unui necunoscut și semnată Pentru conformitate de umoristul bulgar Lyubomir Peevski În adaptarea lui Stelian Filip Mult stimate tovarășe necunoscut Petrov Vă rog să primiți din partea mea cele mai cordiale salutări și mulțumiri Din ziua în care ați întâlnit-o pe soția mea, Țvetanca Am început o nouă viață Dar numai o săptămână după ce v-ați cunoscut Întorcându-mă acasă seara Am găsit mâncare caldă Mai precis un ghiveci pe cinste Mai târziu am aflat că a învățat să gătească acest ghiveci De la mătușa admitalie Cu prelejul vizite pe care i-ați făcut-o acasă Mirarea mea a fost mare, iar bucuria și mai mare când am observat că în fiecare dimineață îmi găsesc pantaloni călcați și pantofi lustruiți lună. Cu siguranță când ați fost cu soția mea pe la restaurante și cofetării, i-ați oferit posibilitatea să observe că toți bărbații au pantaloni călcați și pantofi lustruiți, treburi care intră în atribuțiunele unei femei iubitoare. Dar nu sunt numai acestea schimbările din viața mea Speriată că aș putea să descoper legătura dintre voi Soția mea a devenit mai puțin egoistă Mergând până acolo că nici nu mai îmi cere tot salariul Lasă, iubitule, păstrează și tu 10-20 de leze dar ești bărbat De la un timp casa noastră e curată ca o farmacie La fel ca a, a inginerului acela, prietenul dumneavoastră la care vă duceți în vizită Când el este plecat pe teren Pentru prima dată, stimate și necunoscut Eu și Tvetanca nu ne mai certăm Care să spele vasele, care să spele rufele Totuși, permiteți-mi să vă spun cu toată sinceritatea Că aveți și dumneavoastră anumite defecte Cu care nu pot fi de acord Așa, de exemplu nu trebuia să-mi înșelați soția Spunându-i că ați citit Crimă și pedeapsă Și că să-i povestit subiectul Imediat ce a adus vorba despre asta Mi-am dat seama că dumneavoastră a citit de fapt Cei trei mușchetari Ceea ce nu e unul și același lucru Când am observat asemenea erori Comise de soția mea M-am îngrijorat serios Dumneavoastră în felul acesta Puteți distruge tot ce am clădit eu Ani de zile în cultura ei Așadar vreau să vă previn, stimatri tovarășe necunoscut, că dacă nu vă ridicați în timpul cel mai scurt nivelul cunoștințelor generale, voi fi nevoiți să întrerupt legăturile dintre voi Și acum mai vreau să vă divulg o mare slăbiciune a soției mele Să știți că îi plac foarte mult hainele de blană, de la Astrahan în sus Eu nu i-am cumpărat Special ca să vă las dumneavoastră această bucurie. În încheiere, țin să vă amintesc ce ați promis svetancă și anume că dacă divorțează de mine, o veți lua în căsătorie. Vă voi fi îndatorat toată viața dacă vă veți îndeplini promisiunea. A dumneavoastră, Panait Panayotov. <fie> O scrisoare. adică mai multe scrisoare adică... adică un schimb de scrisori Adaptate după Jean-Luc Dabadi Și semnate prin rotație Când de Radu Belligan? Când de Vasilica Tastaman Domnule director al liceului particular Din Fornisur sur Pun una pe stilou Ca să protestez vehement Împotriva nedreptății comisiei La adresa băiatului meu Micuțul Șapot Gilbert Elev în clasa șasea la școala dumneavoastră am constatat că fiul meu este întotdeauna clasat pe ultimul loc, ceea ce este o rușine, un adevărat scandal. Consider că ar trebui să se facă cu rândul. Pe de altă parte, fiul meu l-a pleznit de una pe profesorul lui de istorie și se pare că acesta i-a tras la rândul său o palmă. Din nou consider că nu e deloc frumos să te pui la mintea unui copil când ești dita mai profesor de istorie. Îndrăznind să sper că această persecuție inadmisibilă a fiului meu va înceta. Vă rog să primiți, domnule director, toată stima și considerația mea. Semnat, chapeau Marie-Thérèse, mămica micuțului Gilbert. Doamnă, trebuie răspuns la scrisoarea mine în legătură cu fiul meu, chapeau Gilbert, elev în glasa șasea, vă aduc la cunoștință că acesta, fiind un zenate, un tembel și un golan, suntem oricând gata să vin înapoi. Puteți să retrageți cât de curând din școala pe care cu onoare o conduc. Omagii. Semnat, Avrien Colbac. Directorul Liceului Particular din Fon Domnule director, vă mulțumesc din tot sufletul că ați răspuns atât de amabil la prima mea scrisoare în legătură cu fiul meu, șapo Gilbert, un elev în clasa 6 Trebuie să adaug la protestele mele anterioare că fiul meu a întârziat mai de unes din cauza ceasului deșteptător, care însă nu l-a deșteptat la timp și când a ajuns la școală, profesorul a început selecția de 20 de minute fără să aibă elementara, politețe de a-l aștepta. Îndrăznind să sper că acest sistem de maltratare va înceta, vă rog să primiți, domnule director, cele mai sincere dovezi de considerație. Semnat, Chapon Marie-Therese, mica micuțului Gilbert. Post scriptum. Anexez pe adresa dumneavoastră, domnule director, un cec de 3000 de franci pentru operele dumneavoastră de binefacere. Stimată doamnă Chapon, de la primirea ultimei dumneavoastră scrisori, Purtarea și notele și dumneavoastră s-au îmbunătățit considerabil și îmi face o deosebită plăcere să vă aduc la cunoștință progresele micuțului. Fără îndoială, este un copil foarte dezghețat, a cărui personalitate și sănătate exemplară nu sunt însă întotdeauna compatibile cu disciplina impusă de obicei în clasa a șasea. Dar, oricum, e preferabil să ai de-a face cu niște împărați decât cu niște blegi. Și țin în mod deosebit să vă mulțumesc, doamnă, pentru mica atenție anexată la scrisoarea dumneavoastră Omagile mele... Domnule Cine. director, vă mulțumesc din toată inima și din tot sufletul pentru ultimul carnet de note al fiului meu, elevul șapou Gilbert, pe care mi l-ați trimis. Constat efectiv cu mândrie că a realizat niște progrese uimitoare, mai ales la aritmetică, unde văd că e clasat al doilea pentru o problemă dată într-o zi când era bolnav și a lipsit de la școală. Este o faptă mare. Îndrăznind să sper că o să ajungă data viitoare pe primul loc pentru a-și ferici familia, prietenii și cunoștințele, vă rog să binevoiți a primi pe adresa dumneavoastră Dragă, domnule director, acest cec de 6.000 de franci pentru alte opere ale dumneavoastră de binefacere. Vă rog să credeți în sentimentele mele. Dragă, doamnă Chapon, mulțumindu-vă pentru ultima dumneavoastră scrisoare atât de caldă, am plăcerea de a vă felicita pentru ultimele rezultate obținute de excepționalul dumneavoastră fiu, Chapon Gilbert, elev în clasa 6. Ultima lui lucrare la geografie, când a decupat pagina direct din manual ca să lipească cu grijă pe caiet, dovedește că ne aflăm în fața unui copil îndemânatic și cu o imaginație deosebită, căci niciunul dintre colegii săi nu a manifestat o o inteligență atât de ascuțită. Pe de altă parte, faptul că a dat foc cancelariei ne-a dat ocazia să reclădim această încăpire jalnică și prăpădită. Mi-a că băiețelul care a fost clasat primul înaintea fiului dumneavoastră la aritmetică a fost exmatriculat, deoarece chiar dacă nu s-a putut dovedi că a copiat, nu s-a putut dovedi nici contrariu, asigurându-vă încă o dată de sentimentele cele mai... Dragă domnule director, profit de faptul că vă adresez acest modest cec de 10.000 de franci pentru operele dumneavoastră de binefacere Spre a vă atrage atenția asupra profesorului de științe naturale Care miercurea, în timpul lecției de la 5 la 6 Sparge urechile copiilor Împiedicându-l pe fiul meu Ascuns în fundul clasei Să asculte la transistor emisiunea lui preferată Sperând că acest abuz inadmisibil Nu să se mai repete Vă rog să primiți cele mai... Dragă până. domnul Chapon Vă mulțumesc pentru ultima epistolă Și pentru cecul de 20.000 franci Care i-a urmat Ceea ce mi-a permis să fac fericit Să mulțime de oameni în jurul meu în altă ordine de idei scumpă, domnule Chapon, aș putea să îndrăznesc să vă cer un mic serviciu. Ar fi vorba de a ruga pe fiul dumneavoastră, excepționalul elev, micuțul Gilbert, dacă vi se întâmplă cumva să-l întâlniți, să aștepte să fim singuri în curtea școlii, ca să-mi dea picioare în fund. Trebuie să înțelegeți că... Aceasta ar putea da de gândit celorlalți elevi care nu știu neapărat că e vorba doar de o glumă bună. Și o dumneavoastră practică zilnic acest exercițiu și, deși apreciez hazul deosebit al acestui elev, haz pornit dintr-o minte atât de sprințare, n-aș dori ca elevii ceilalți să se considere obligați de a face la fel, mai ales că mulți dintre ei nu merită această cinste. Cu mii de mulțumiri anticipate, vă rog să credeți, scumpă Doamne! Atențiune. Trecem la proba de Sărituri. Stă puțin, ce fel de Sărituri? În înălțime. Sărim la François Rabelais, la însurătoarea lui Panurge, din care vom prezenta un scurt fragment în adaptarea lui Valentin Silvestru. Stăpâni, iubite pantagruel, profitând de această clipă de regaz între atâtea bătălii ce le purtăm, și atâtea furtuni ce le înfruntăm, și bizuindu-mă pe vechea dragoste ce mi-arăți, îți mărturisesc că vreau să mă însor. Ce-și cer sfatul în această privință? Ah, ha, ha, ha. Iubite și prețuite prietene panilorși. De vreme ce ai aruncat zarurile, ai chipzuit și ai hotărât să nu mai pierdem vremea cu vorba Îndeplinește ce ți-ai pus în gând Cred că faci bine și te sfătuiesc să te însori Da, dar dacă nevastă ne o să mă înșele Știi bine că se cam întâmplă N-aș putea să rabd una casa și mea și, și din fire Nu zic bărbații înconorați, nu-mi displac și cercetez bucuros Dar n-aș vrea odată cu capul să mă prenumăr printre ei nu vreau nici mort, coarne să port Păi dacă nu vrei să poți coarne, nu te însura Seneca spune foarte lăburit Ce ai făcut tu altuia și altul ție îți va face Dar dacă voi rămâne așa cum sunt Adică neînsurat și plătindu-mi datoriile Rău voi face Căci împrumutătorii mei nu se vor mai ruga pentru mine nimeni nu va mai avea grija mea Și nicăieri nu voi găsi dragoste pe care mi-ar purta o nevasta Iar de s-ar întâmpla să mă îmbolnăvesc Aș pieri ca un câine O vorbă înțeleaptă spune că acolo unde lipsește femeia Adică mama copilor tăi și nevasta ta după lege Omul bolnav n-are parte de o mână care să l îngrijească Am văzut ce pătimesc papii, cardinalii, episcopi, egumenii, călugări și popii N-aș dori să am soarta lor Atunci pentru numele lui Dumnezeu în te Dar dacă fiind bolnav nu voi putea să-mi îndeplinesc îndatoririle de soț hm? Nevastă mea văzând mi se va înhăita cu altul Și nu numai că nu va sta lângă mine să mă ajute Dar își va bate joc de suferințele mele Și ceea ce e mai rău mă va fura cum i s-a mai întâmplat să văd chiar eu? Mi-aș face seama singur, sau aș lua-o peste câmpi, numai în cămașă Nu te însura! Da? Dar rămânând neînsurat, voi pierde nădejdea mai mai avea vreodată fiile giuiți, care să le las numere Și stema casei mele, avusul și toate bunurile ce voi dobândi de-aci înainte Căci am de gând să mă îmbogățesc zilele acestea Copiii mei merg mi lumina viața, mer ar ceasurile de întristare Și mi-aș petrece vremea așa cum face bunul dumitale părinte și atâția oameni de spravă în sânul familiei lor Căci al minteri, plătindu-mi datoriile și rămânând neansurat, Când mă ar ajunge vreo supărare, mă tem că în loc de a-mi spune o vorbă bună Mă veți lua în râs și mă veți bate joc de necazurile mele Să chemăm un filozof pe cel mai vașnic și mai de nedejde, pe Gurigon te învoiești? Mă plec bucuros și la duc numai decât Făcălia luminii, prietene de credință, trecând din mână în mână, a ajuns la dumneata, înțeleptule Gorigon Ți-a venit, adică, rândul să răspunzi la întrebare Să se însoare paniurși, ori să nu se însoare Și una, și alta Ce ai spus? Ce ai auzit Și ce-am auzit? Ce-am spus? Așa ți-e vorba? Ia scurtează și spune lămurit Să mă însor sau să nu mă însor? Nici una, nici alta n ai să mă ia dacă princip Stai să-mi pun ochelarii la urechea stângă, să te aud mai bine Eu măcesc astfel vorbele Să ai și să nu ai femeie să ai femeie la treburile pentru care a zestrat o fire, adică pentru ajutorul, plăcerea și a bărbatului. Mm. Să n-ai femeie dacă e vorba să si după fustele ei, să nu-ți mai îndeplinești datoriile tale față de țară, de republică și de prieteni. Să-ți lași în părăsire cărțile și alte folosoare treburi numai ca să-i faci muierii pe plac. Astfel, înțelegând să ai și să nu ai femeie eu nu văd nicio nepotrivire, nici îndemnuri care nu s-ar împăca la o altă. Vorbiți ca niște ursitoare, dar mie una mi se pare că am căzut în fundul acelui puț întunecat în care, după cum zicea Heraclit s-a înnecat adevărul. Nu mai văd și nu mai înțeleg nimic. Sunt buimac și pot să spun că vorbăria dumneavoastră nu nu face nicio plăcere. Ia să schimbăm cântecul și să nu mai despicăm firul de păr în patru. Așadar, răspundem. Să mă însoarce? Și dacă nu vreau. Nu văd ce te-ar putea sili Nu vezi? Nu văd și nu sufăr de orbul găinilor Eu văd o mie de prici în care mă îndeamnă să mă-nsor Să le numărăm O mie, așa vine vorba Am spus un număr e. hotărât ca să arăt un număr nehotărât e. Vreau să spun multe Te ascult La naiba, nu poți să trăiesc fără femeie Lasă-l pe naiba la o parte Pentru numele mezeu Dumnezeu poftim Toți înțelepții lui spun că a te culca a de unul singur Adică, fără femeie, înseamnă să trăiești ca o vită, a moftat din dona, suspirând printre lacrimi. Sluga Eu știu ce vorbesc, filozofele E, ce zici? Să mă însor? n-am zis nu Și o să-mi fie bine? După cum vei nimeri? Și dacă voi nimeri bine, fie voi fericit? De ajuns Pune mâna pe inimă și răspunde Te simți bine însurat? Așa și așa Pe barba Sfântului, că este o formă de grabă Aș toarce un răgi dintr-un magar mort Decât o vorbă lămurită în gura dumitare Nu pot să scot la capul dumneata niciun fel Adevăr, mărturisesc filozofuli Că și dracului i-ar fi rușinele amândoi Răspunde, portat ai coarne, da sau ba? Cu dumneata vorbesc, ăsta care stai lângă mine Nu cu dumneata la care ai plecat să bați mingea Dacă s-a întâmplat să nu port coarne înseamnă că am avut noroc. Așa mi-a fost scris. Pe carnea, pe trupul și pe sângele meu, mă las pe Așa mi-au că fost și plec. Pe asta nu pot să-l apuc de nicăieri. Nu, prietene! Nu plec! <goste> mai bine vom bea și vom o spăta și poate că atunci ne va veni gândul cel mai bun. Căci toate judecățile de până acum le-am săvârșit pe inima goală și de aceea au fost îndoielnice. Să li se aducă vindeci și paniuri și să-și amâne hotărârea cu, cu 12 ceasuri. După care vom mai cere sfatul unui nebun și gata. De acord, amice, bani, Iorș. Într-un tot stăpâine. Nu mai vine să fie mult și bun, iar nebunul să fie nebun sut sută Să trăiești, Maria ta! Să trăiești, Maria ta! Maria ta! Maria ta! Mă rog, în privința interpretului, părerile sunt împărțite. Împărțite? Adică cum? Adică cum și le-au împărțit ei între ei, un regizor artistic și un coleg de teatru. Acum peste 35 de ani, pe scenele teatrelor de bulevard ale Bucureștiului Antebelic, țâșnea un orbitor foc de artificii, a cărei multicoloră ploaie luminoasă uluia lumea iubitorilor de teatru. Cine ar fi bănuit atunci că mirificul foc de artificii e torță de uluitoare longevitate? că strălucirea lui are caratul și tăria diamantului alb-albastru, farmecul și eleganța lui, ambalaj rafinat al unui profesionalist tenace, a unei cercetări științifice, egală cu cea a savantului, a unui spirit de competiție fără egal. Junele Briande de atunci este astăzi maestrul drămuitor al marilor creații, pontif al mișcării teatrale internaționale și stâlp al culturii românești. Radu Beligan e o rasă. Datorită lui, vreau să cred în eugenie. Regizorul Mihai Berechet A vorbit despre Radu Beligan înseamnă a vorbit despre mândria de a fi om, de a fi artist, de a fi cetățean. Radu Beligan înseamnă modestia și simplitatea omului mare. Artist din vocație, profesor în cel mai înalt înțeles al cuvântului, mândru și drept, demn și cinstit, Radu Beligan a intrat de mult prin marele portar al teatrului în istoria lui. Când joacă Radu Beligan, teatrul ridică marele pavoz. Actorul Demrădulescu. Rodica Popescu și Silvius Dănculescu v-au prezentat emisiunea Întâlnire cu Radu Beligan și invitații săi Au mai colaborat Octavian Sava și Silviu Georgescu Au interpretat Radu Beligan, Basilica Tastaman, Sanda Toma, Octavian Cotescu și Toma Caragiu Regia artistică Ion Vova